і навіть далі від обозу. Моїми очима були очі всього народу мого, тож бачив я все, ніщо не могло б приховатися від мого погляду. Переді мною стояли отверті всі шляхи України, тоді як городи і села українські, пишаючись незагнузданою волею своєю, яку я розбудив у них, не то панам своїм, а й панському собаці, дороги не вказували. Коронні гетьмани терлувалися між Черкасом і Корсунем, лякалися вглибитися в мовчазні степи, а самі підігрівали себе п'яними похваляннями, що для збунтованого плеепсу не варто висилати навіть війська, досить кількох сотень охочих, щоб пов'язати бунтівників, взяти їх у лики та привести до пана Потоцького на розправу. Так і послав коронний гетьман сім корого драгунських і чотири козацькі кварцяні кологи з їх ротмістрами під началом свого сина Стефана і комісара козацького Шемберка ловити хмеля. Пішли вони по першій паші полим на кодак, а по Дніпру пущено три полки реєстрових з полковниками Кричевським, Ладовським і Гурським та Лосавулами військовим барабашем і Караїмовичем Ілляшем. Обидва війська мали щоденно зноситися, але забули про це одразу. Гетьманський син з Шемберком посувалися Черепашою ступою, помалий й без поспіху, наче бажали подовжити в цьому світі своє існування. З Крилова вони пішли не Дніпра, порізаним ярами і вкритим лісами а завернули у відкрите поле, бо мали значні обози гармати. і гармати. Ішли, часто зупиняючись, прогаювались на попасах і тішились тодішньою приємною для людського серця весняною прохолодою. Барабашаш із Кречовським Дніпрові без стрини прудко і якнайшвидше несли донизу. Тим часом коронний гетьман Потоцький і польний гетьман Калиновський, гризучись між собою як собаки, трьома тисячами війська і величезними тяжарами, сунули слідом, а то ставали та знову гризлися, та бенкетували та дівкарювали. Я прийшов із Січі, щоб прихопити кожне військо поодинчо і розбити його, а тоді взятися і за обох гетьманів. Вже за місяць до цього тугай-бей з карач-мурзовим і ногайцями Переправилися коло кізи Кармена і тепер попасали коней на базовлуку. Орда була виха, нічого й дивитися. Коли поїхав я до Тугайбея, він не став ізбирати розпорошених по балках своїх нужденних воїнів, обідраних, голодних, без шабелі луків, у сами тільки маслаками кінськими замість справжньої зброї. Скільки маєш війська? спитав я його. «Не менше, як дві тисячі», – похвалився Тугайбель. «А ви, мабуть, і не більше?» «Може, і не більше», – хитро примружився Мурза. «Сказати правду, то мого війська так само було не більше двох тисяч. Хоч не менше. Зате духом своїм змагатися могло з будьким. ким Позаки, в числі, хоча незначнім, гаючи на коломийках, б'ючи в бубни». Пішли із знаками над полковниками, під бунчуком і під білими хоругами, з піками в зухвалих магерках і видрових кабардинках. Примітка магерками звалися Угорські шапки, запроваджені королем Стефаном Баторієм. Шапка з пером магерка зухвала, кабардинкою звалася Козацька шапка з Дніпрового звіра водяного, найчастіше з видри. Наді мною теж везено бунчук Гетьманське, хоча булави за поясом я не мав, слушно розмірковуючи, що не перемоги до булави, а булава до перемог додається. Козацька пісня лунала над весняними степами. Гей, сорок тисяч війська ще чотири, гей, виїздили козаченьки з України, гей вони посідали на могилі. Гей, викрасили вогнику, закурили, гей, викрасили вогнику, закурили, гей, розпустили пужар в подолині, гей, попалили діточки солов'їні, гей, що котри старшенькі полетіли, гея, котрі меншенькі, погоріли, ох, горітимуть, і меншенькі, і більшенькі, мабуть» бо смерть не вибирає. З грішним і праведний буде смерть убитий. Може, між сухого і сире горіти. Ще я вагався, ще ждав дав поступок від Потоцького, тому й примував до свого Чигирина, не мірячись тим часом далі. Дорога до Тясьміну йде чорним шляхом на Саксагань, по зверхів я жовтої води і княжі байраки, і відкритим полем. І я пішов по ній, лаючи по праву руку ногайців Тугайбея для роз'їздів по і лісах від Дніпра, щоб барабаш не висадився і не вдарив несподівано мені в крило. кривоні спускав наперед вивідників, які вистежували кожен посул Шемберка і молодшого Потоцького. І тепер уже знаю я, що перехоплю їх на жовтій воді я йшов на зустріч своїй першій великій битві. Може, останній, хто ж то відав. Військо тільки йде охоче і весело на ворога, але битви чий прагне коли-небудь, який рветься до чогось, то хіба ще до захисту, коли вже беруть його за горло або ж до грабунку, здобичі примітивного насичення і спочинку. Бо кожен хоче жити, а битва – це неминуча смерть для когось. Полководці ж мріють тільки про битви.